Олесь Гончар, Собор, Роман, видавництво «Сакцент плюс», місто Київ, 2004 рік. Читає Таїсія Дружинович. Розділ перший. У жодній енциклопедії світу не знайти нам цієї зачіплянки, а вона є, існує в реальності. Без звички навіть трохи дивно звучить – «Зачіплянка». Хтось колись тут за щось зачепився. І так пішло. В давні дозаводські часи було, кажуть, на цьому місці велике село, що робило списи запорожця. І коли мандрували козаки на Січ, то завертали сюди, щоб запастися списами. Отоді, може, котрийсь козак і зачепився тут за якусь молодицю, поклавши початок династії. Живуть на зачіплянці здебільшого праведні люди, або, як Микола Студент сказав би, правильні роботяги, металурги, ті, чиє життя розбите на зміни, денні і нічні. З одного краю селища сага блищить, з другого облуплений собор біліє, старовинний, козацький, а перед вікнами селища за Вишняками, за Дніпром Ніч крізь ніч палахкотять ятриво домен, вулканиця червоно, там народжується метал. Небо тремтить і глибшим стає щоразу, коли металургійний випліскує заграви, бурхаючи з крутого берега лавою розпечених шлаків. Буре небо над містом, бурі дими. Опівночі, коли промчить, Прошурхоче велосипедами нічна зміна у бік заводів і з моря наденними клопотами зачіплянка нарешті поринає в сон І висне над нею з просторів неба місяць зеленорогий Собор стоїть над селищами, в задумі Один серед тиші, серед світлої акацієвої ночі що більше навіть на ніч схожа На якусь, сказати б, антиніч Вона тут незвичайна, ця антиніч вона мов би, зачаклована видивом собору, заслухана анімої музики його округлих, гармонійно поєднаних бань, наростаючих ярусів, його співучих ліній. Для неї зачаяної в бажанні розгадати дивні якісь загадки, розшифрувати тайнописи віків, собор ще повен далекою музикою, гримить обвалом літургій, перелунює православними месами, пісне співами, шепуче жагою спокут, і він ще повен гріхами яких тут каялись і сповідями, і сльозами, і екстазом людських поривів надій. Заводи дають плавку. І, мов, над вулканами під час виверження заграви бурхають у небо, і вся глибінь його, враз оживши, починає дихати, пульсувати. відблиски неба грають ночами на стінах собору, на його верхах. Якщо в такий час повертається з інституту Микола Баглай, студент металургійного, та він, ясна річ, зупиниться на майдані і за звичкою послухає собор, його мовчання, послухає оту не кожному доступну музику сфер. Зачувши людину, замушкотить на соборі плавнева лелека, що вимустила собі гніздо в рештованні, обкинутому довкола однієї з бокових бань. Тільки став задер голову, уже занепокоїлась, заворушилась, чи за гравою розбуркана. Чи залили чат тривожиться, щоб не повипадали з гнізда? Підвелася над гніздом, і між плавкими обрисами куполів Вималювався ще один образ, граціозний, на високій нозі силует Стоїть птаха, поглядає з соборної висоти На улюблену свою з жабенятами сагу, Що віддалік поблизкує при місяці плесом Озирає сріблясті шатра акацій, що окутали зачеплянку Густим медвянистим духом Материзна все тут, предківщина студентова. Віки промовляють до нього в оцей опівнічний час, коли вже не джмелять моторчики по садах, не шелестить вода із шлангів і над заколисаною місячнім сяйві зачіплянкою над її тихими вуличками панує тільки червона сторожкість неба та спокійна ясність собору. Вночі собор ніби ще величавіший, ніж удень. І ніколи не набридає студентові на нього дивитись. Один із тих, Велетів тисячолітніх, що розкидані по всій планеті, то, мов, похмурі цитаделі стоять щілинами вікон бійниць, то стрілчастими шпилями десь щеркаються хмар, то в розлогих опуклостях бань відтворюють образ неба. Серед людських поколінь, серед текучих віків, височать незрушно, окличавши себе символами-оздобами, кам'яними химерами, вкарбувавши в собі пристрасті епох. І коли ті далекі, прийдущі, виринувши з глибин Всесвіту, наблизяться колись до нашої планети, перше, що їх здивує, безсумнівно будуть собори. І вони, інозоряні, теж стануть дошукуватись тайні пропорцій, ідеального суголосся, думки й матеріалу, шукатимуть, ніким досі не розгадані формули вічної краси. Так буде, студент певен цього, безвітряно. І коксохімівського диму сьогодні не чути Медом акації пахне зачіплянська вуличка весела Шпоришем затяглась під парканами, а посередині пухкий килим пилюки І по ньому легко пахкають студентські, розбиті на тренуваннях кеди Хоч ніде ще хлопець і налітав, а йде по зачіплянському килиму, мов космонавт Для нього, для Баглая молодшого, тут епіцентр життя Тут чутніше, ніж будь-де, промовляє до тебе навколишній світ своєю мудрою нічною тишею, хімерною рослинною в'язю на відбілених місяцем шлакових стінах. Вночі при місяці більше ніж у день вражає тебе оце розкошисте, зачіплянське бароко кетяжистих акацій та виноградного бойнолистя. Все змінилось, розрослось, переплелось, і в усьому, в єдності всього гармонія». І самий смисл буття чи не в тому, щоб бити красу цих ночей, жити у мудрій злагоді з природою, знати насолоду праці і поезію людських взаємин. І щоб навчитися цим дорожити і відчути потребу все це берегти. Спочиває весела, натрудившись, наголосувавшись за день, розмитавши натовпи своїх сірих, канючливих клопотів. Міцно спить під наркозом акації, що аж до відчинених вікон звисають своїм рясним, стріблястим соцвіттям. Не видно ні веранд, ні парканів, ні нужників. Все повите нічними фантазіями акацій, химер'ям тіней. Тиша, сон і цвіт. Щось є чаклонське в таємничості нічного цвітіння, в місячнім мареві і тиші цих світлих акацієвих ночей. Все у спочинку тільки дихають повно легені неба та височить над селищем собор. Чатує зачіплянські сни і сновидіння. Повагом чвалає баглай студент у своєму трикотажному спортивному костюмі, щось на могику їй дучи. Запізнілий гук чути десь на клинчику. Йому відгукнулось на циганівці чи на колонії. Хочеться й студентові гокнути на всю горлянку, та проте совісно люди ж сплять. Тому й далі тільки впівголоса, мовича щось незрозуміле, за Чіплянці, як і його інтеграли. Крім Баглая-молодшого, є ще Баглай-старший, що за свій темперамент та задерикуватість раніше був званий на селищах, як Іван Дикий, Іван Рудий, а з певного часу відомий більше, як о той Баглай, що в Індії, або просто Вірунчен Іван. Зійшлися характерами Іван та Вірунька. Живуть душа в душу. Біля їхнього двору, як знак іделічної згоди в сімействі, під навислим цвітом акації лавиця чепурненька, зручна збильцем, лавка, можна сказати, історична. Невдовзі після одруження Іван власноручно змайстрував її, щоб можна було вийти увечері і посидіти при тихих зорях з молодою дружиною в парі. Вгадав, видно, Іван вибрати місце. І якраз там, може, лавку спорудив, де пращури колись сиділи на колодках. Бо як вечір. Так і з біговисько біля лавки, з усієї вулиці, сюди, наче їм тут каша закопана. Цілий вечір товчуться під вікном, на гітарах бренькають. Доки Іван був вдома, не раз вулицю розганяв, в самих трусах вискакував, сухоребрий, закудлений зі сну, витрішкуватий, злий. «Ану, киш мені звідси, гайдуряки, варакути, як ви мені вбринькались, після зміни відпочити не дають». Сьогодні розжене тих бронькачів, а завтра вони знов тут, знов бренькають, регочуть під вікнами, ніби навмисне випробовуючи Іванів Терпець, та ото його дикість, коли від найменшого доторку чоловік уже завівся, уже спалахнув, як порох. Здавна відомо, що заборонений плід, найсолодший, живе за баглаями у бік саги Ягор Катратий, запеклий садолюб. Одного літа, коли в садку його виноград наливався гронами, намислив старий поставити над кущами електропастуха. «Тільки шарпне яке-небудь пачення за кущ. Уже і є контакт. Уже деренчить дзвінок у дідовій хаті». Вискакує розкоштаний господар по тривозі. Звичайно, після цього навіть ті, кого раніше і не приманював Ягорів садок, тепер не минали нагоди потрясти кущі.